Assalamualaikum warahmatullahi Harun. Iqwatifillah musim-musim yang ini mulia kafsian. Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa kembali kuliah tafsir kita dalam surah Safat pada ayat 113 sehingga berikutnya iaitu innallaha Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad mananna ala Musa wa Harun wa najjaynahuma wa qaumahuma minalkarbil azim wa nasarrnahum ghalibin wa atainahuma alkitaba dan semuanya kami telah maknugerahkan Musa dan Harun dan kami selamatkan keduanya dan kaum mereka daripada bencana yang besar dan kami menangkan mereka maka jadilah mereka para pemenang dan kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas serta kami bimbing mereka berdua ke jalan yang lebar lagi lurus jadi setelah Allah menghuraikan tentang Nabi Ibrahim cabaran ujian yang dialami oleh baginda Kini Allah SWT bawa pula kisah Nabi-Nabi yang lain Kerana Tuan-tuan yang boleh kasihan Berangkali kerana Nabi ini sangat dikenali Di tengah masyarakat Quraish pada itu Pada masa itu Pada zaman Nabi SAW Sebagai Nabi yang menjadi Penerus kesinambungan dakwah Nabi Ibrahim Memanglah ada para Nabi sebelum Kedua orang Nabi ini Tetapi Nabi-Nabi tersebut Tidaklah sepopuler Nabi Musa dan Nabi Harun ini semuanya merupakan keturunan daripada Nabi Ibrahim Jadi ayat ini menyatakan semuanya kami telah menganugerahkan Anugerah yang hebat kepada Musa dan saudaranya Harun Iaitu anugerah kenabian dan berbagai bentuk mu'jizat Di samping kami selamatkan mereka dan kedua, mereka berdua dan juga kaum mereka Daripada bencana yang besar iaitu kejahatan Firaun dan juga tenteranya Kami menangkan mereka yaitu Musa, Harun dan kaum mereka ketika menghadapi Firaun dengan menenggelamkan musuh-musuh tersebut. Jadi mereka ni, Nabi Musa, Nabi Harun dan pengikut-pengikut mereka mereka telah mendapat kemenangan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Macamlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibantu oleh Allah dalam perang Ahzab. Hukum akalnya tentera yang bersekutu begitu ramai nak menghentam menghantam Madinah dan juga nak menghancurkan Islam, tiba-tiba mereka pula yang bergaduh sama sendiri. Angin datang mengganggu mereka. Dan akhirnya berpecah belah dalam mereka ni Melihat pula di hadapan ada farid yang besar Kuda pun tak boleh nak melepaskan Tak boleh nak melompat lepas Maka keadaan jadi haru biru Allah menggunakan perataan di sini tuan-tuan Mananna Mananna ni kalau dilihat Yusuf Ahzir diambil perataan Al-Man Coba lihat dalam Kamus Al-Farid Sebagai contohnya Kamus Al-Aziz Al-Man ni pada asalnya Dia bermaksud alat untuk menimbang jadi benda yang tak dapat ditimbang dinamakan mamnun. Mamnun. Ajrun ghairu mamnun, tak boleh nak ditimbang. Jadi al-minna adalah satu nikmat yang besar sehingga dia tak boleh nak dijangkau dengan sebarang timbangan, tak boleh nak dihitung. Jadi kata manna ni jika berkaitan dengan perbuatan, biasanya dia merujuk kepada anugerah yang sangat hebat. Dan ini adalah satu benda yang terpuji. Tapi kalau dia berkaitan dengan ucapan ia benda yang tidak baik tuan-tuan Iaitu menyebut-nyebut satu benda yang pernah kita berikan kepada orang manan. Kalau orang manusia tidak layak menjadi manan Tapi Allah SWT al-mannan Allah menyebut apa yang diberikan kerana Allah SWT merupakan yang satu-satunya Tapi kalau kita menyebut benda yang pernah kita buat Ini tercela tuan-tuan Tidak bagus Takut nanti timbul perasaan takabur Takut nanti diserang oleh ria. Takut nanti diserang oleh gurur takut nanti diserang oleh penyakit an-jah al kagum pada diri sendiri maka al-mannan sudut satu pemberian kepada orang ini tidak bagus tuan-tuan ini boleh kelasian jadi dimasukkan di sini walaqad mananna ala wa masuk di sini adalah limpahan kurnia Allah yang sangat banyak dan sangat hebat kepada dua orang nabi ini wanajaynahuma وَكَوْمَهُمَا wa مِنَ minal الْعَظِيمِ azim wa nasarnahum fakanu Perhatikan ayat ni wanasarna hum fakanu humul ghalibin hum Setelah sebelumnya telah ada perkataan kanu yang mengandungi banyak mengandungi makna banyak mereka jadi ayat ni bertujuan untuk membataskan kemenangan dan pertolongan Allah hanya diberi kepada Musa dan umatnya sedang musuh-musuh mereka sama sekali tak dapat kemenangan patikanis huruf bahasa Arabnya struktur bahasa Arabnya kemudian datang kata al-mustabīn mustabīn ni datang kata mubin mubin ni asal kata bana bana ni makna jelas jadi bila tambah oleh Allah SWT taala wa atainahuma al-kitab al-mustabīn terdapatan mustafil asal fa'ala asalnya bana tapi bila tambah dengan sin dengan ta bagi menunjukkan makna yang sangat jelas Terlalu jelas Rasul-sebut Se kitab mubin jelas Tapi mustabin lebih jelas, sangat jelas Tidak ada sebarang keraguan padanya Tak ada sebarang perkara yang Sukar untuk difahami padanya Hadainahuma Kami beri mereka ni bimbingan Hadainahuma ni selalu kita bincangkan tuan-tuan Dari perkataan hidayah Itu juga kita pernah tafsirkan surah Al-Fatihah Kita guna berkata Ehdina Ehdina sirat al-mustaqim di sini juga Allah guna lagi sekali, wahai naahum as-siratul mustaqim. Siratul mustaqim ini contohnya ni Hidayah hidaya. Jadi di sini biasanya kita lihat Yusuf Al-Syarab hidayah ni di sekalikan dengan perkataan ilah. Ehri naah, ilah siratul mustaqim. Tapi di sini contohnya ni mulutaskan ilah tu bila ada perkataan ilah maka dia mengandungi makna bahawa yang diberi petunjuk itu belum berada di jalan yang benar. Tapi, bila tidak menggunakannya, wahadainah, bila tidak menggunakan ilah ini, wahadainah humasirat al-mustaqim, terus tanpa penggunaan ilah, dimuta'adi mubah syaratan, muta'adi biduni ilah tanpa ada ilah, maka umumnya di sini, tuan-tuan, mengisyaratkan bahawa yang diberi petunjuk itu telah berada di atas jalan yang benar. Cuma, dia belum sampai kepada destinasinya. Jadi, dia masih lagi memerlukan lanjutan Hidayah, bimbingan kepada Allah SWT Supaya menjamin dia untuk terus berjalan Di atas landasan yang benar itu Sampai ke destinasinya. nasi Ini pandangan sesuai ulama' Jadi kalau ada ilah Mujuk kepada ehdina ilah asiratul mustaqim Kita ni tersesat Jadi nak minta ditunjukkan jalan Supaya tidak tersesat Ehdina asiratul mustaqim Tunjukkan kami Kita sudah berada di atas landasan kebenaran Cuma meminta bimbingan petunjuk kepada Allah supaya jangan terbantut, supaya berterusan lagi menjalankan kerja-kerja supaya destinasi yang kita nak tuju itu tercapai. Usiamu siapa? Ini mulai ke Ada juga di kalangan para ulama yang berpendapat bahawa hidayah yang menggunakan perkataan ilah Ianya mengandungi makna pemberitahuan. Tapi tanpa perkataan ilah maknanya akhirnya Allah subhanahuwataala mustaqim, jadi itu. Bermaksud, ia tidak berkaitan, ia berkaitan tidak hanya diberitahu tentang jalan yang sepatutnya ditempuh, tempuh, tapi membawanya ke jalan tersebut. Jadi dalam ayat ini, tuan-tuan, perkataan ilah tidak digunakan. Bagi menunjukkan bahawa, petunjuk yang diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ini, bukan setakat penjelasan menuju kepada seratan ustazakim itu. Tetapi juga mengantar mereka ini, berdua, Nabi Musa dan juga umat mereka, kalau mereka dapat ikuti dengan baik, masuk ke dalam hidayah Allah SWT. Agaknya inilah sebabnya ini tentulah kasihan ayat ini menunjukkan kepada kedua nabi yang agung ni dengan menyatakan wahdaina huma tidak menyebut perkataan wahdaina hum jadi hadainahuma hanya kedua orang nabi ni saja yang dapat nikmat tersebut tidaklah merujuk kepada bani israil sahaja sedangkan sebelum itu disebut wanasnahum fakalhumul ghalibin wa atainahumul kitabus sabin wahdainahuma siratan mustaqim akhirnya hidayah tu hanya fokus kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Harun saja. nampaknya kebanyakan Bani Israel tidak menyokong dakwah Nabi yang mulia ni betapa tidak tentu anda mulia ke usian Yahudi ni bangsa yang sangat terkutuk walaupun mereka mendakwa mereka mengikuti Nabi Musa mengikuti Nabi Harun mereka bangga menjadi pengikut kepada dua Nabi ni menolak Nabi Israel daripada Nabi-Nabi Bani Israel bahkan Nabi Isa akan ditolak dan Muhammad Apatah lagi tapi Nampaknya Allah Subhanahu Taala tidak menerima kebanyakan mereka ini sebagai orang beriman. Pada masa itu, kalau masa sekarang lebih-lebih lagi dah tuan-tuan. Pada sini ada tekanan aku yang terdahulu dalam kajian yang dibuat oleh majalah Ekonomis pada bulan Julai Ogos 2012. Nampaknya tuan-tuan yang dimulakan, Yahudi ni bilangannya hanya 13 juta saja. Tetapi masya-Allah satu dunia dikontrol ni. Satu dunia ni ada peranannya. Bilangan mereka tak sampai tak sampai 4 juta, 13 juta ribu Yang mereka 5 juta 225,000. ribu negara haram mereka sendiri, negara haram memiliki istihaqkan halal itu Israel 5 5 juta 703,000 700 orang. Ketiga banyak adalah di France iaitu sebanyak lebih kurang 5 juta, sebanyak lebih kurang 1/2 juta, 500,000. Lagi negara lain yang tu punya ulama Yahudi, Kanada 375 ribu, Britain 252 ribu, Rusia 205 ribu, di Argentina 182 ribu tuntutan ini mereka sendiri, Australia pun ada 107 ribu. Bilangannya tak sampai 14 juta tetapi, masya Allah, tabarakaallah, keteguhan hati mereka sampai satu kajian tidak belum lagi teriti. Nak menunjukkan rasio orang Yahudi ini begitu tak kepada peniaga-peniaga di kalangan mereka, sokongan diberikan walaupun harganya lebih mahal. Duit daripada seorang yang carta adilan keuangan daripada seorang Yahudi, amat sukar untuk mengalih kepada lain daripada Yahudi. Amat sukar. Dan lepas tujuh lapisan, barulah dia terlepas ke tangan orang lain. Selagi dalam tujuh lapisan yang awal, dia akan gunakan sepenuhnya hanya kepada Yahudi pembelian dilakukan. Transaksi itu terkongkong di Kalau ada tujuh saja transaksi Maka tak merasalah orang lain Perniagaan tersebut Sokongan kepada mereka Tapi orang Islam pula terbalik Sokongan kepada Islam sendiri Dalam lapisan pertama, kedua, ketiga Memang tidak ada langsung Kalau ada pun kebetulan terhaji Masya Allah tentuannya ini muda kebaskan Ini cerita tentang Yahudi Memanglah Allah SWT dalam ayat ini pun kita dapat lihat Allah menggambarkan Wa hadainahuma wa hadainahuma siratal mustaqim kami beri hidayah kepada dua orang ni saja padahal sebelum itu disebut anasarnahum fakanu humul ghalibin tapi beri bantuan sampai mereka menang tapi akhirnya hidayah itu hanya diberikan kepada Nabi Musa Nabi Harun saja bagi menampakkan orang Yahudi ni yang banyak tipu dayanya kepada nabi kedua nabi tersebut bahkan berbagai bentuk penganiayaan telah lakukan kepada nabi yang mulia ni Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh وتركنا عليهم في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذالك نجزي المحسنين إنهما من إبران المُؤمنين. Kami tinggalkan untuk keduanya di kalangan orang datang kemudian. Salam atas Musa dan Harun. Semuanya demikianlah kami beri balasan kepada Muhsinin. Semuanya keduanya termasuk hamba-hamba kami yang mukmin. Jadi ayat ini merupakan lanjutan Huraian tahdah anugerah Allah subhanahu wa taala kepada Musa dan Nabi Harun. Jadi anugerah ini disebut sama dengan anugerah yang Pernah diceritakan pada Nabi Ibrahim yang lalu yang Ayat menyatakan Kami tinggalkan, abadikan untuk keduanya Iaitu Musa dan Harun, nama yang baik Pujian Dan tutur kata pada orang datang kemudian Menceritakan kebaikan-kebaikan mereka Bakti mereka Amal salih mereka Salam sejahtera, limpah Kurnia Allah SWT ke atas Musa dan Harun Itulah balasan kami kepada keduanya Semuanya demikianlah kami berbalasan kepada Al-Muqsinin Sungguhnya keduanya termasuk di kalangan hamba-hamba kami yang beriman Yang sangat solid imannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Masih-masih iman dan dikasih-masihkan Dapatlah kita fahami di sini Pujian Allah subhanahu wa ta'ala kepada dua orang Nabi Kerana mereka juga mengalami cabaran yang hebat Maka wahyu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Bukan kamu seorang saja yang menerima cabaran Orang surun kamu, Nabi-Nabi surun kamu juga mengalami cabaran seperti itu Mudah-mudahan Allah berikan kefahaman kepada kita tuan-tuan dan -tuan ibu-ibu sekalian. Insya-Allah kita akan masuk kepada yang berikutnya dan kuliah kentang. Allahu aklam sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahillahi rabbil alamin. Barakallahu warahmatullahi wabarakatuh.